Залити місячним сяйвом воно тягнулося далеко-далеко, поступово звужуючись і змією, заповзаючи в гори. «Це льодовик Мілна», – пояснив водій, вказуючи на гори. «Починається він там, а потім стікає в цю широку дельту, в якій ми зараз і перебуваємо». Водій знову увімкнув передачу, дав газу. І речі вкопилися за ручки, вони почали спускатися круто схилом. Спустившись, снігохід перетнув іще одну крижану річку, а потім видерся іще на одну снігову дамбу. Вибравшись на її вершечок і швидко скотившись протилежним схилом, вони ковзнули на гладеньку поверхню льодовика і рушили уперед. «А далеко нам їхати?» – спитала Рейчел, «ні бачачи попереду нічого, крім льоду. Десь мілі зодві». Рейчел здалося, що це бозна де. Пориви вітру стрясали плексиглазову кабину, неначе намагаючись скинути її та швергнути аж до океану. «Це катабатичний вітер», – гукнув водій. «Я вже до нього звик». Він пояснив, що в цьому районі постійно дме сильний вітер у напрямку океану. Катабатичним він називається тому, що грецькою це означає той, що рухається схилом донизу. Цей безжальний, жорстокий вітер виникає внаслідок того, що важке холодне повітря стікає вниз крижаною поверхнею, як борхлива гірська річка. Це єдине місце на землі, дотав водій, де і справді замерзає пекло. За кілька хвилин Рейчел розгляділа далеко попереду якийсь невиразний силует, щось схоже на величезний білий купол, що вивищувався над крижаною поверхнею. Вона протерла очі, щось це вбіси таке. «Схоже на велике ескімо, пожартував чоловік. Рейчел спробувала здогадатися, що то за конструкція. Вона була схожа на х'юстонський космодром. НАСА збудувала його тиждень з половиною тому, пояснив водій. Багаста ступінчастий, надувний, плекси полісорбат. Надуваєте частини, з'єднуєте їх, а потім усю конструкцію кріпите до льоду гаками і тросами. Схоже на величезний намет. Але насправді це прототип пересувного житла, який створила НАСА для майбутніх подорожей на Марс. Ми звемо його «житлосферою». «Житлосферою?» Так. А що тут незрозумілого? Така собі півкуля, де мешкають люди. Рейчел посміхнулася і уп'ялася поглядом у хомерну спороду, яка повільно наближаючись, бо вонила над поверхньою криги. Через те, що космічна агенція ще не спромоглася дістатися Марса, ви вирішили влаштувати собі щось на кшталт грандіозного полярного пікніка з ночівлею. Чоловік розсміявся. Взагалі-то я віддав би перевагу гавайським островам, але доля розпорядилася інакше, вибравши саме цю місцину. Рейчел непевно витріщилася на конструкцію. Її біливатий купол примарою вирізнявся на тлі чорного неба. Коли снігохід під'їхав до споруди, то зупинився біля маленьких бокових двері, які саме почали відчинятися. З середини на сніг впало світло, з дверей з'явилася постать, то був чоловік, кремезний гігант у чорному вовняному светрі, який збільшував чималеньку статуру незнайомця і робив його схожим на ведмедя. Він рушив до снігоходу. У Рейчел не лишилося сумнівів щодо особи цього велетня. Перед нею був Лоуренс Екстром, директор НАСА. Водій заспокійливо усміхнувся. Нехай його зріст і розміри – «Вас не лякають, цей хлопець сумирний, як кошеня». «Скоріше тигр», – подумала Рейчел, – «добре обізнана з репутацією цього чоловіка, котрий буквально загризав кожного, хто заважав йому втілювати свої мрії». Коли рейчер вибралася з кабіни снігоходу, її ледь не здуло вітром. Щільніше загорнувшись у куртку, вона рушила до купола. Керівник НАСА вийшов їй на зустріч і подав величезну руку в рукавиці». «Здрастуйте, містер Секстон, дякую, що приїхали». Не знаючи, що й думати, Рейчел кивнула і відповіла, перекрикуючи виття вітру. «Чесно кажучи, сер, мене особливо і не питали, хочу я їхати чи ні». А за тисячу метрів від купола у верхів'я людовика стояв Дельта-1 і спостерігав у інфрачервоний бінокль, як керівник НАСА провів Рейчел Секстон усередину споруди. Директор НАСА Лоренс Екстром, рудий, неотесений гігант, дуже нагадував гнівливого скандинавського бога. Світле волосся, обстріжене по військовому коротко, стерчало над насупленими бровами, широкий, з товстим перенісям ніс, був укритий павотинням капілярів. Його очі заблякли від низки безсонних ночей. До призначення в НАСА Екстром, впливовий космічний стратег і радник, служив у Пентагоні, де мав репутацію людини надзвичайно похмурою і не товариською, але ці якості компенсувалися безмірною відданістю справі і відповідальністю за виконуване завдання. Рейчел Секстон ішла за ним по заплутаному лабіринту просторих світлих залів і коридорів житлосфери. Стінки лабіринту зблизька Виявилися панелями з непрозорого пластику, прикріпленими до туго натягнутого дроту. Підлога була з криги, покритою гумовою матами, щоб не ковзати під час ходьби. Потім вони проминули подобу житлового приміщення, у якому був тільки ряд ліжок і біотуалети. На щастя, повітря в житлосфері було теплим, хоча важким через суміш усіляких запахів, що завжди супроводжують скупчення людей у замкнутому просторі. Десь тихо гудів генератор. Він виробляв струм, що живив лампи, які звисали в коридорі на шнурах-подовжувачах. Міс Секстон почав екстрем на ходу, видачи гостю до якоїсь йому одному відомої точки призначення – «Дозвольте мені бути максимально відвертим із самого початку». Тонго мав на увазі все, що завгодно, тільки незадоволення від її присутності і необхідності приділяти їй увагу. «Ви зараз тут тільки тому, що ваша присутність потрібна президенту. Він хоче, щоб ми вас прийняли. за Герні – мій особистий друг. Крім того, він надає нас постійну підтримку. Я поважаю його. Я глибоко шаную його». Я довіряю йому, а тому не дозволяю себе ставити під сумнів ті вказівки, які він подає, навіть якщо вони мені дуже не сподобаються. Для повної ясності хочу підкреслити, що зовсім не поділяю ентузіазму президента з приводу вашої участі у цій справі. Рейчел уважно слухала. Так ось, заради якого привітного прийому вона промандрувала три тисячі міль. «Цього чолов'яго аж ніяк не назвеш взірцем чемності та ввічливості». «Попри всю мою пошану», – відповіла вона в тон екстрему, – «я також лише виконую наказ президента. Більше того, мені навіть не пояснили, навіщо мене сюди везуть, і зовсім не питали моєї згоди». «Чудово», – резюмував екстрам, —– «тоді я говоритиму прямо і відверто». «Вам це до біса добре вдається». Відповідь Рейчел, здавалося, здивувала керівника НАСА. Він уповільнив крок і уважно подивився на гостю, при цьому погляд його трохи прояснився. Потім він глибоко зітхнув і пішов далі. «Сподіваюся, ви розумієте, – знову заговорив екстран, що перебуваєте тут, на секретному об'єкті НАСА, проти моєї волі, і всупереч всім моїм запереченням. Ви не лише представник Національного управління військово-космічної розвідки, директор якого не соромиться, обходитися зі співробітниками НАСА немов з недоумковатими хлоп'ятами. Ви до того ж дочка людини, яка вважає справою честі знищити мою агенцію. Зараз настав щасливий момент для нас. Останнім часом мої люди зазнавали нещадної критики і тому цілком заслужили нинішній момент слави. Але через хвилю скептицизму, яку збурив ваш батько, НАСА опинилася в ситуації – за якою мої працелюбні і самовіддані люди вимушені ділити інтерес і увагу всього світу зі жменькою абсолютно випадкових учених, що до нас примазалися і навіть із дочкою людини, яка відкрито намагається нас знищити. Я прилетіла сюди зовсім не для того, щоб привернути до себе увагу світу, сер, відповіла Рейчел. Екстем знову уважно на неї поглянув. «Може виявитися, що альтернативи у вас не буде». Це зауваження здивувало Рейчел. Хоча президент Герні і не говорив нічого конкретного щодо їм можливої допомоги в якій-небудь публічній справі, все ж таки Вільям Пікерінг недвозначно висловив підозру з приводу того, що Рейчел цілком може опинитися в ролі політичного пішака. «Я хочу знати, що мені належить робити», – заявила вона. «І ви...» І я, ми обидва хочемо це знати, я не володію такою інформацією. Прошу, президент попросив мене ввести в вас в курс справи щодо нашого відкриття, а роль, яку вам належить виконувати в цій грі, будете визначати ви разом із ним». Захарій Герні сказав, що відкриття зробила ваша система спостереження за землею. Екстрем скоса зирном на гостю. Наскільки добре ви ознайомлені з проектом? Система спостереження за землею – це сузір'я з п'яти супутників НАСА. Кожен з них вивчає землю за своєю програмою. Картографування океану, аналіз геологічних змін, спостереження за процесом танення полярних льодів, пошук викопних паливних ресурсів – чудово. Зупинив її екстром, зовсім не в захваті від її знань. А чи відомо вам про нещодавне поповнення цього сузір'я супутників? Рейсер кивнула. Полярний орбітальний сканер щільності було створено для того, щоб ретельніше контролювати наслідки глобального потепління. Наскільки я розумію, сканер вимірює товщину і щільність полярних людів, так? Здебільшого Так. Він використовує технологію спектрального аналізу і вимірює щільність криги на всій її площі. Виявляє аномалії в щільності льоду, тобто його розм'якшення, місця поверхневого танення, внутрішні проталини, великі приховані розломи. Усі ці показники, якими визначають процес глобального потепління, Рейчел чула про метод комбінованого сканування щільності. Супутники Національного управління військово-космічної розвідки використовували аналогічні технології для визначення різниці щільності земної поверхні у Східній Європі і знаходження таким чином місць масових поховань. Вони доводили, що там дійсно відбувалися етнічні чистки. Два тижні тому, продовжив Екстрон, супутник-сканер проходив саме над цим льодовиком, і зафіксував аномалію, зовсім не схожу на ті, що ми сподівалися виявити. На глибині 200 футів під поверхню льоду було зафіксовано утворення діаметром 10 футів, повністю замкнуте шарами твердого льоду. «Водяна кишеня», – швидко уточнили Рейчер. «У тому то й річ, що не водяна, і взагалі не рідка. Аномалія виявилася твердішою за той лід, який її оточує. Рейчел помовчила, роздумуючи. Отже, там якийсь валун чи щось подібне. Саме так, кивнув Екстрон. Рейчел чекала продовження розповіді, але так і не дочекалася. Невже я прилітіла сюди тільки тому, що НАСА виявила в кризі дуже великий камінь? Поки сканер не визначив щільність каменя, ми не звертали на нього уваги. А потім терміново вислали команду для аналізу знахідки. Цей камінь, ось тут під нами, і він виявився набагато щільнішим за інші камені на острові Елсмір, значно щільнішим за всі камені в радіусі 400 миль. Рейчел уважно поглянула під ноги, на лід, чітко уявивши, що десь там у глибині лежить величезний волон. Ви хочете сказати, що хтось перемістив його сюди? Здавалося, її питання трохи розвеселило Екстрема. Камінь важить понад вісім тонн. Він лежить під двома сотнями футів щільного льоду. Отже, перебуває тут непорушним уже триста років. Рейчел утомлено, плентаючись за Екстремом, Увійшла слідком за ним у довгий вузький коридор, проминувши двох озброєних охоронців, що стояли непорушно. Вона поглянула на директора НАСА. «Гадаю, логічне пояснення все ж таки існує?» «Звісно, існує. А як же?» – відповів екстран. «Виявлений супутником камінь – це метеорит». Рейчел зупинилася, як укопана посеред коридору і уважно подивилася на свого провідника». Метеорит. На неї накатилася хвиля розчарування. Президент обіцяв слона, а вона знайшла муху. Ну, просто абсурд. Це відкриття вмить і безповоротно виправдає всі минулі витрати і помилки НАСА. Цікаво, про що думав Герні. Звичайно, метеорити досить цінні і рідкісні камінюки, але космічна агенція постійно їх знаходить. Цей метеорит – «Один із найбільших і з будь-коли знайдених», – заговорив, зупинившись Екстрон. «Ми вважаємо, що він є частиною набагато більшого метеорита, який за документальними свідченнями впав у Північний льодовий океан на початку XVIII століття. Найпевніше цей камінь відколовся під час удару, відлетів у бік і впав сюди», на льодовик Мілна, а потім його поволі заносила снігом упродовж останніх трьохсот років. Ричел поморщилася. Ні, це відкриття, а нічого не міняє. Вона відчула міцнеючу підозру. Її хочуть зробити учасницею публічного трюку, за який у віччі вхопилася і НАСА, і Білий Дім, вони щосила намагаються витягнути знахідку, що трапилося під руку на рівень гучної перемоги наса, здатною потрясти світ своєю значущістю. Вас це не дуже здивувало, зазначив екстрен. Мені здається, я чекала чогось іншого. Гігант недобразичливо звузив очі. «Метеорит таких розмірів. Рідкісна знахідка, міс Секстон, у світі існує лише декілька екземплярів більшого розміру. Але наскільки я розумію? Втім, нас вражає не сам розмір метеорита. Рейчел уважно поглянула на Екстрома. Цей метеорит має декотрі вражаючі властивості, які раніше не зустрічалися в жодному з інших небесних тіл такого типу, ні великих, ні маленьких. Він махнув рукою вздовж коридора. Якщо ви не проти, я познайомлю вас із людиною, котра розбирається у цих питаннях значно краще за мене. Рейчел здивувалася. Невже існує людина, яка має вищу кваліфікацію, аніж сам керівник НАСА? Екстрем увіп'яв у неї погляд своїх холодних очей. Цей чоловік має вищу кваліфікацію, міс Секстон, тому що він не військовий, а цивільний і вирішив, що оскільки ви професійний аналітик-референт, то вважатиме за краще одержати інформацію від неупередженої людини. Рейчел капітулювала. Вони знову рушили вузьким коридором і нарешті наштовхнулися на важку чорну завісу. За нею Рейчел розчула приглушене бормотіння безлічі голосів, немов на величезному відкритому просторі зібрався натовп людей. Не кажучи ні слова, адміністратор простягнув руку і відсмикнув завісу. Рейчел засліпила яскраве світло. Вона зробила непевний крок уперед, мружачись від сліпучого сяйва. Коли її очі призвичаїлися, вона побачила перед собою великий зал, і аж рота розкрила, вражена видовищем. Господи, прошепотіла вона, що це таке? Студія CNN на околиці Вашингтона, округ Колумбія – одна з 212 студій, розташованих по всій земній кулі і з'єднаних через супутник зі Всесвітньою штаб-квартирою телекомпанії Тернер Бродкастинг Сістем. О першій 45 лімузин сенатора Седжика Секстона заїхав на автостоянку. Секстон, перебуваючи в гарному і бадьорому настрої, вийшов з авто і впевненим кроком рушив до входу. Коли він з Габріель увійшов всередину, їх зустрів, широко посміхаючись, опицьковатий продюсер із кругленьким черевцем. «Ласкаво просимо сенатора Секстан», – сказав продюсер. «Маємо чудову новину. Щойно ми дізналися, якого спаринг-партнера відрядим вам білий дім. Продюсер скорчив гримасу. Тільки не лякайтеся» і він кивнув, показуючи крізь скло на студію. Секстон поглянув, і дійсно мало не впав. Крізь дим своєї сигарети на нього дивилася одна з найгідотніших жінок в американській політиці. «Марджорі Тенч», – сказала Гавріель, – якого біса вона сюди припхалася. Секстон жодної гадки не мав, але хоч би якою не була причина, присутність Марджорі Тенч у студії – була сама по собі фантастичною новиною, чіткою ознакою того, що президент впав у вічій. А чому іще він відставив на передову свого старшого радника? Зак Генрій викотив на лінію вогню гармату великого калібру, і Секстон радів слушній нагоді, яка йому впипала. «Що більша мішень, то з більшим гуркотом вона падає». Сенатор не сумнівався – що тенч буде міцним горішком, але придивившись до неї уважніше, він збагнув, що президент серйозно помилився у своєму рішенні. Марджорі Тенчі справді була надзвичайно огидною. Ціє миті, коли радниця президента сиділа, сотулившись у кріслі і рітмічно погойдувала правою рукою, в якій тримала цигарку, вона скидалася на гігантського хижого богомола, що видивляється свою здобич. Господи, подумав Екстон, їй категорично не можна з'являтися на екрані, хіба що по радіо виступати. Кожного разу, коли сенатор бачив у журналі жовтувате лице старшого радника президента, йому ніяк не вірилося, що це обличчя однієї з найвпливовіших фігур у Вашингтоні. Щось мені все це не подобається, прошепотіла Габріель, та Секстон її майже не чув. Що більше він розмірковував над ситуацією, яка складалася, то більше вона йому подобалася. Нефотогенічне обличчя Марджорі Тенч було обставиною вкрай сприятливою для нього, але ще сприятливішою була репутація Тенч стосовно одного ключового питання. Радниця президента неодноразово висловлювалася в тому дусі, що майбутнє лідерство Америки можна забезпечити лише за рахунок її технологічної переваги. Вона була палким прихильником програм уряду, спрямованих на розвиток високих технологій, і перш за все прихильником НАСА. Багато хто вважав, що саме залаштунковий тиск, що його чиніла Тенч, пояснував перту позицію президента, котрий підтримував космічну агенцію, яка не давала очікуваних результатів. Секстенові здалося, що, можливо, тепер, Президент вирішив покарати свою радницю за ті недолугі поради, які вона давала йому щодо беззаперечної підтримки НАСА. Невже він кидає тенч на поталу своїм критикам? Габріель придивилася крізь скло до Марджорі Тенч і відчула зростаючу тривогу. Ця жінка була до біса розумною, її візик до CNN став абсолютно несподіванкою. Ці два факти змусили її інстинктивно насторожитися. Зважаючи на позицію, яка займала радниця президента стосовно НАСА, могло здатися, що Загарій Герні вчинив украй нерозважливо, пославши її на поєдинок із сенатором Секстеном. Але президент був ким завгодно, тільки не дурним. Внутрішній голос підказував Габріель, що поява Марджорі Тенч не віщує нічого доброго. Габріель уже відчула, як сенатор пустив слину в перечутті легкої здобичі, і це ще сильніше її збентежило. Секстон мав звичку втрачати самовладання, коли йому в голову вдаряли амбіції, і він ставав занадто самовпевненим. Проблеми НАСА сприяли значному зростанню рейтингу, але асистенці здавалося, що останнім часом сенатор явно перегнув палку з цією темою. Багато кандидатів у президенти провалили свої кампанії, кинувшись добивати суперника, прагнучи неодмінно нокаутувати його, а їм просто треба було лише дочекатися кінця раунду, щоб перемогти за очками». Продюсер аж підстрибував від нетерплячки, чекаючи на кривавий поєдинок, що мав невдовзі розпочатися. Час готуватися, сенаторе. Коли Секстон заходив до студії, Габрель спіймала його за лікуть. «Я знаю, про що ви думаєте», – прошепотіла вона. «Але будьте обачливі і дивіться, не перегніть палку». «Я?» – перегнути палку? Секстон самовдоволено вишкірівся – не забувайте, що ця жінка дуже добре робить те, чим займається. І я теж, двозначно зауважив санатор, з західною посмішкою. Схожий на печеру головний зал житлосфери НАСА в будь-якому місці планети був би надзвичайно дивним видовищем. І те, що він розміщувався серед арктичних льодів, нікак не затьмарювало його фантастичності. Дивлячись у гору, на футуристичний купол, зібраний зі щеплених між собою трикутних щитів, рейчел почувалася наче в колосальному ізоляторі. Стіни впиралися в підлогу з чистого льоду, де по периметру, немов вартові, завмерли численні галогенові лампи. Вони кидали вгору різке світло і перетворювали зал на якесь нереальне примарне царство. Крижаною підлогою в різних напрямках зміювся доріжки з пористої гуми. Вони нагадували кладку в лабіринті переносних комплексів наукового устаткування. Серед цієї електроніки старо напрацювали 30-40 співробітників НАСА. Одягнені в біле, люди жваво перемовлялися, щось збуджено обговорюючи. Рейчел одразу зрозуміла настрій, що панував у залі. Цей настрій був спричинений творчим хвилюванням і радістю відкриття. Рейчел, вирушивши разом з Екстрема уздовж периметра залу, не могла не помітити здивованих і відверто несхвальних поглядів тих, хто її впізнавав. У ломкому просторі виразно чувся шепіт. Це що, дочка сенатора Секстана, Якого біса вона сюди припхалася? Важко повірити, що Екстрем – Узагалі з нею розмовляє. Рейчел не здивувалася, побачивши тут пронизані і пошматовані невеличкі опудола свого батька, на яких йому ворожили на смерть. Проте тут відчувалася не лише ворожість, а й настрій переможців, що уповалися своєю перевагою, наче в нас, а твердо знали, хто цього разу сміятиметься останнім. Керівник підвів гостю до низки столів, з яких лише один був зайнятий. За ним сидів чоловік, занурившись у роботу на комп'ютері. Він був одягнений у чорну водолазку, вельветові брюки, в широкий рубчик і важкі черевики на товстій підошві. На відміну від решти присутніх, він не став вдягатися у стилі Наса. Чоловік сидів до них спиною. Ексен попросив Речел трохи почекати, а сам підійшов до співробітника і почав йому щось пояснювати. Послухавши з хвилину, Чоловік у водолесті кивнув і почав вимикати комп'ютер. Директор Наса повернувся до гості. Далі вас поведе пан Толанд, пояснив він. Його теж найняв президент, тому ви порозумієтеся. А я приєднаюся до вас пізніше. Дякую. Сподіваюся, ви чули, про майка Толанда. Рейчел знизала плечима, не припиняючи з цікавістю, розглядати все навколо. Щось не пригадую. Чоловік у водолесці підійшов до неї, широко посміхаючись. «Не пригадуєте?» – голос звучав доброзичливо і лунка. «Це найкраща новина, яку я почув за весь сьогоднішній день. Але, схоже, я вже втратив здатність вражати з першого погляду». Коли Рейчел придивилася до того, хто підійшов, вона заклякла на місці. Вона одразу ж упізнала гарне обличчя цього чоловіка. Його в Америці знали всі. Ой, не стримавшись, вигукнула вона, коли вчений потиснув їй руку. Так ви той самий, Майкл Толанд. Коли президент сказав Рейчел, що зібрав для підтвердження відкриття авторитетних, незалежних учених, вона уявила собі чотирьох старих зануд із допотопними калькуляторами у руках. Але Майк Толанд був абсолютно іншим. Один з найвідоміших людей у світі науки. Він вів щотижневу документальну телепрограму дивовижні моря. Він знайомив глядачів із незвичайними океанськими явищами, підводними вулканами, морськими черв'яками завдовжки 10 футів, величезними, припливними хвилями, здатними вбиту людину. Преса побачила в Майклові вдале поєднання кращих якостей Жака Кусто і Карла Сагана і віддавала належне його обширним та глибоким знанням, щирому ентузіазму, Пристрасті до пригод вважалося, що на цих кітах тримається інтерес глядачів до програми. Вона міцно утримувала верхні позиції в рейтингах. Ясна річ, більшість критиків не проминали нагоди відзначити також привабливу зовнішність ученого і, безперечно, харизматичність його натури, і це, на їхню думку, особливо сприяло його успіху серед жіночої частини аудиторії. Здрастуйте, пане Толанд. Промимрала рейчел розгоблено. Я Рейчел Секстон. Толан посміхнувся приємною хитруватою усмішкою. Привіт, рейчел. Зви мене просто майк. Рейчел дивувалася з власної скутості. Це зовсім не було їй властиво. Очевидно, давалися взнаки, і напруженість перельоту, і велика кількість вражень, житла сфера. Метеоріт, обстановка секретності і ось нарешті зустріч віч-навіч з телезіркою. «Взагалі-то я дуже здивована тим, що ви тут», – зізналася вона, прагнучи відновити звичну упевненість у собі. Коли президент сказав, що набрав незалежних учених для підтвердження істинності відкриття НАСА, я уявила собі, вона замовка, вагаючись, справжніх, типових учених, Знову широко посміхнувся Толанд. Рейчел ніяково зашарілася. Я не це мала на увазі. Не хвилюйтеся, заспокоїв її Толанд. З часу свого приїзду сюди я тільки й чую подібні слова. А ваш батько, сенатор Секстон. Рейчел мовчки кивнула і подумала на жаль, шпигунка з табору Секстона за лінією фронту. Лінія фронту далеко не завжди проходить там, де здається. Запала нійкова тиша. Ну тоді поясніть мені, швидко знайшлася Речел. Що робить знаменитий океанограф тут, на льодовику, в компанії космічних дослідників НАСА? То він засміявся. Чесно кажучи, один хлопець, дуже схожий на президента нашої країни, попросив зробити йому послугу. Я вже відкрив було рота, щоб сміливо відмовитися і кинути. А пішов ти під три чорти, але натомість чомусь промекав. Так точно, сер. Рейчел розсміялася уперше за весь ранок. Зі мною сталося те саме. Хоча зазвичай знаменитості в житті виявляються нижчими на зріст, Майкл Толлент навпаки здавався вищим. Карі очі дивилися так само проникливо і пристрасно, як і стела екрана а голос звучав так само призно і зацікавлено. Жорстке чорне волосся спадало на лобку чирявою чуприною. На вигляд цьому чоловікові було років 45. Причому він явно не проводив життя на дивані. Спортивна, підтягнута енергійна зовнішність безумовно свідчила про протилежне. Різко окреслене сильне подборіддя, невимушені манери говорили про упевненість собі. Коли він потиснув їй руку – Мозаляста шорсткість його долоні нагадала Рейчел, що перед нею не типова кімнатна телезірка, а досвідчений моряк, практичний дослідник. Мені здається, дещо засмучено зізнався Толанд, що я опинився тут зовсім не як авторитетний учений, а швидше як фахівець, зі зв'язків з громадкістю. Президент попросив злітати сюди і зробити для нього документальний фільм. Документальний фільм? «Про метеорит, але ж ви океанограф». Саме це я йому й сказав. Але він відповів, що не знає жодного документаліста, що спеціалізується на метеоритах. Зате моя участь дозволить надати відкриттю широкий суспільний резонанс. Схоже, він збирається показати мою програму сьогодні як частину великої прес-конференції, на якій оголосить про відкриття. Знаменитість у ролі прихильника-агітатора. Рейчел зрозуміла, що політична хітрість Зака Герні не дрімає. Нас часто звинувачували у тому, що вона дивиться на платників податків зневажливо і не вважає необхідним тримати їх у курсі своїх справ. Але не цього разу вони залучили до роботи майстерного, пристрасного популяризатора науки, якого всі американці чудово знали і якому могли довіряти в наукових питаннях. Толлент указав на протилежну стіну зали. Там організували місце для преси, кригу застелили блакитним кіломом і встановили телекамери, прожектори та довгий стіл з декількома мікрофонами. Зараз до стіни за столом прикріплювали американський прапор, як тло для прес-конференції. «Готуються до сьогоднішнього вечора», – пояснив учений. Керівник НАСА – і деякі відомі вчені країни зв'яжуться через супутник з Білим домом у прямому ефірі, щоб взяти участь у президентському виступі, запланованому на восьму годину. «Дуже доречно», – подумала Рейчел. «Їй було приємно дізнатися, що Зак Герні не збирався залежати осторонь представників космічної агенції». І все-таки, зітхнувши, вимовила вона. «Хто-небудь нарешті пояснить мені?» «Що ж особливого в тому метеориті?» Толун комічно здійняв брови і обдарував нову знайому загадковою посмішкою. «Всю незвичність цього метеорита краще побачити на власні очі, а не пояснювати», – відповів він. І, жестом запрошивши Рейчел іти за ним, попрямував до робочої зони. «Он той хлопець якраз займається зразками породи. Він зможе показати вам масу цікавого». «Зразками?» А у вас уже є осколки метеорита? Саме так. Ми змогли здобути їх у достатній кількості, якщо говорити точно, то саме аналіз зразків і навів нас на думку про важливість відкриття. Не уявляючи, чого можна чекати, ричал пішла услід за своїм гідом у робочу зону. Здавалося, там не було ані душі, на столі, загараченому зразками породи. Нутромірами, мікроскопами та іншим устаткуванням стояла і парувала чашка кави. «Марлін, крикнув Тулант, озираючись. Ніхто не відгукнувся. Учений розчаровано зітхнув і обернувся до супутниці. Напевно, він загубився, вирушивши на пушу кібершків до кави. Я навчався разом із цим хлопцем в аспірантурі в пристані. Так він примудрявся заблукати навіть у гуртожитку. А зараз він... Лауреат Національної наукової премії за досягнення в астрофізиці, перспективна фігура. Рейчел замислилася. Марлінсон. Ви часом не маєте на увазі знаменитого кокі Марлінсона? Толонд весело розсміявся саме його і тільки його. Рейчел приголомшено замовкла. Отже, Коркі Марлінсон і справді тут. Ідеї Марлінсона щодо природи гравітаційних полів стали легендою серед інженерів і космічних фахівців управління військово-космічної розвідки. Марлінсон теж один із президентських рекрутів. Звичайно, він один із справжніх учених. Дійсно, справжній, подумки погодилася Рейчел. Вона знала, що корки Марлінсон – блискучий та всіма шанований фізик. Неймовірний парадокс вдачі Корки, зауважив Толанд, полягає в тому, що він з точністю до міліметра пам'ятає відстань до Альфа Центавра, але не вміє самостійно зав'язати краватку. І тому, ношу краватки на кнопках, почувся за спиною трохи гугнявий добладушний голос. Наука вища за зовнішній вигляд, Майко, вам голлівудським зіркам, цього не зрозуміти. Рейчел і Толанд обернулися до чоловіка, що якраз виходив за стелажа, заставленого електронним устаткуванням. Фізик виявився невисоким, повним, трохи схожим на бульдога, такі швидрішкові очі та коротка товста шія. Коротко підстрижене волосся вже рідшало. Побачивши Рейчел, він зупинився як укопаний. Боже, майко, ми замерзаємо собі на північному полюсі, а він навіть тут примудряється відшукати собі подружку. Краще б я на телебачення подався працювати. Майкл Толанд явно знітився. Міс Екстон, будь ласка, не ображайтеся на доктора Марлінсона. Свій брак тактовності він цілком компенсує масою даремних, нікому не потрібних знань про наш великий, безкрайний світ. Коркіна наблизився до них. Щиро радий бачити вас, пані. Пробачте, не рощу ваше ім'я. Рейчел, відрекомендувалися гостя, Рейчел Секстон. Секстон, Коркі грайливо охнув. Сподіваюся, ви не родичка того самого недалекоглядного, безрозсудного сенатора. Толон поморщився. Правду кажучи, Коркі, сенатор Секстон, батько Рейчел. Коркі припинив сміятися та якось зразу похнюпився. Знаєш, Майкл, я думаю, випадково мені так не щастить в стосунках із жінками. Коркі Марлінсон, лауреат премії з астрофізики, провів Рейчел і Толанда до свого робочого місця і почав в шпороти, перебираючи інструменти і зразки породи. Він рухався, як міцно стиснута пружина, що ось-ось мала розпрямитися. «Що ж, міс Секстон», – мовив він, тремтячи від радісного збудження». Зараз я прочитаю вам короткий півхвилинний курс початкового метеоритознавства, автор Корки Марлінсон. Толланд підморгнув Рейчел, мовляв, виявляйте терплячість. Сприймайте його таким, яким він є. Цей хлопець і справді колись хотів стати актором. Егеш, а Майк мріяв стати поважним науковцем. І з цими словами Корки – понишпирив у коробочці з-під взуття, видобув звідти шматочки зразків породи і розклав їх на своєму робочому столі. Перед вами три основні типи метеоритів, що існують у всесвіті. Рейчел поглянула на три камінчики. Усі вони були схожі на гроби-сфероїди завбільшки з м'ячик для гольфу, і кожен був розділений навпіл, аби було видно його поперечний перетин. Усі метеорити, Продовжив Марлінсон, складаються із різної кількості нікеліво-залізних сплавів, силікатів та сульфідів. Ми класифікуємо їх, виходячи з співвідношення металу і силікатів". Рейчел відчула, що півхвилинний початковий курс триватиме набагато довше, аніж півхвилини. «Ось цей перший зразок», – сказав Корки, показуючи на блискучий чорний камінь. «Метеорит із металевим осердям». Дуже важкий. Цей маленький хлопчик приземлився в Антарктиді кілька років тому. Рейчел уважно придивилася до камінця. Він мав явно позаземний вигляд – булька важкого сіроватого заліза з обсмаленою та почернілою зовнішньою кіркою. Цей обвуглений зовнішній шар називається «кора плавлення», – пояснив Корки. Вона утворюється в результаті дії надзвичайно високих температур – під час входження метеорита в атмосферу. Всі метеорити мають таку обвуглену кірку, і Марлінсон швидко перейшов до другого зразка, а це і зветься кам'яно-залізним метеоритом. Рейчел поглянула на камінь і відзначила, що він теж був обвуглений. Однак він мав світло сірий колір, а його поперечний перетин нагадував кольоровий колаж кутастих фрагментів, як у дитячому каледескопі. «Гарненький який», – сказала Рейчел. «Та що ви кажете? Він просто розкішний!» І Корки цілу хвилину розводився про високий уміст Олівіну, що давав зеленувати відблиск, а потім драматичним жестом узяв третій, останній зразок і подав його Рейчел. Вона взяла метеорит у руку. Цей камінь – сірувато брунатного відтінку, нагадував граніт – і був важчий за аналогічні земній камені, але не набагато. Єдиною ознакою його позаземного походження була кора плавлення, обсмалена зовнішня поверхня. А це, мовив Корки, додаючи зрозуміти, що лекція добігає кінця. Типовий кам'яний метеорит – представник найпоширенішого типу метеоритів. Понад 90% знайдених на землі метеоритів підпадають під цю категорію. Рейчел здивувалася. Вона завжди уявляла метеорити такими, як перший зразок – шматок металу, нетутешнього вигляду. А цей метеорит, який вона тримала в руці, був схожий на звичайний земний камінь. За винятком обвугленої поверхні він мав такий вигляд, наче його знайшли на березі моря. Очі корки аж світилися від збудження. Метеорит, похований під кригою «отут», на льодовику Мілна – це кам'яне утворення, дуже схоже на те, яке ви тримаєте в руці. Кам'яні метеорити майже ідентичні нашим земним каменям, вулканічного походження, і тому їх важко виявити. Це стає можливим завдяки суміші легких сілікатів – польового шпату, ульвіну та піроксену, начебто нічого особливого. Та отож, подумала Рейчел, віддаєчу зразок. «Цей метеорит схожий на звичайний камінь, який поклали до каміна, і який там обвуглився». Корки вибухнув сміхом. «Це ще той камін. Дома на піч і близько не здатна відтворити той жар, який відчуває метеорит, входячи в атмосферу землі. Вони спопиляються». Толант із розумінням посміхнувся Рейчел. «Це позитивний момент, інакше б вони сипалися нам на голови. Візьмемо ось це, сказав курки, беручи у рийчл зразок метеорита. Уявімо, що цей прибулець має розмір завбільшки з будинок. З цими словами він підняв метеорит над головою. Ось він пливе у космосі, мандруючи сонячною системою, увесь просякнутий космічним холодом мінус 100 градусів за Цельсієм. Толан тихенько посміювався, вочеві, він уже не раз був свідком театральної постановки. Прибуття метеорита на острів Елсмір у виконанні корки. Марлінсон почав поволі опускати зразок. Наш метеорит рухається до землі, і коли він підлітає надто близько, сила земного тяжіння захоплює його. Він прискорюється, прискорюється. Рейчел спостерігала, як корки відтворює траєкторію метеорита, зображуючи його прискорення – і дією сили тяжіння. «І ось він уже мчить із шаленою швидкістю», – вигукнув Марлінсон. «Понад 10 міль за секунду, це 36 тисяч міль за годину. На висоті 135 кілометрів над поверхнею землі він починає зазнавати дії атмосферного тертя, Корки, несамовито затряс камінець, наближаючи його до крижаної долівки». Впавши нижче 100 кілометрів, він починає світитися, а тим часом щільність атмосфери зростає, і тертя стає неймовірно сильним. Повітря довкола метеорита теж розжарюється, і матеріал на його поверхні плавиться від високої температури. Корки зашипів і забулькав, додаючи звукових ефектів до своєї розмови. Ось він швидко приймайнув позначку 80 кілометрів, і його поверхня нагрівається до 800 градусів Цельсія. Рейчел спостерігала, не вирічі своїм очам, як лауреат премії з астрофізики з хлопчачим ентузіазмом стрясає метеорит, булькає і сочить. 60 кілометрів!» – вигукнув Марлінсон. «Наш метеорит наштовхується на стіну повітря». Воно надзвичайно щільне. Воно протидіє падінню з силою, що у 300 разів перевищує силу тяжіння. Коркі видав скриготливий звук автомобільних гальм і різко уповільнив рух космічного прибульця. Метеорит враз охолоджується і припиняє світитися. Його політ стає невидимим, а розплавно на поверхня миттєво охолоджується до стану обвугленої кірки. Рейчел почула, як Туланд Досадло простогнав, коли Корки став навколішки, щоб зобразити фінальний акт – удар метеорита об землю. «І ось», – сказав Корки, – «наш величезний метеорит проноситься в нижній шарах земної атмосфери. Стоючи навколішки, він зобразив, як камінь наближається до землі з траєкторією. Він рухається в напрямку Північного льодовітого океану під гострим кутом. Падає, падає. Схоже, що він зараз відскочить від поверхні океана, як плаский камінець. І, нарешті, з цими словами, науковець доторкнувся зразком до крижаної долівки. Геп! Рейчел аж підскочила. Удар просто страшний. Метеорит вибухає. Його уламки розлітаються, кружляючи і підстрибуючи поверхне океану. І Коркі, як у повільненому кіно, почав котити і перекидати зразок по уявній поверхності океану, наближаючи його до ніг Рейчел. Один шматок метеорита скаче, перевертаючись до острова Елсмір. І Коркі притиснув камінець до великого пальця на нозі Рейчел. Підскочивши на поверхню океану, він відстрибує на суходіл. Камінь перемістився по язику черевика Рейчел і зупинився біля кісточки її ноги і нарешті зупиняється аж на льодовику Мілна, де його швидко вкриває сніг та лід, захищаючи від атмосферної корозії. Коркі підвівся і посміхнувся. Рейчел аж рота розкрила від подиву, надзвичайно вражена розповіддю, а потім розсміялася і сказала. «Що ж, докторе Марлінсон, ваше пояснення вийшло винятково». «Наочним», – підказав Коркі. Десь так посміхнулася Рейчел. Наукою знову подав їй зразок. Ось погляньте, на поперечний перетин. Рейчел подивилася, але нічого особливого не помітила. «Поверніть його під світло», – підказав Толан призно, «і придивіться ретельніше». Рейчел піднесла камінь до очей і повернула його під світло сліпучих галогенових ламп. І нарешті побачила. Малесенькі, блискучі, металеві вкраплення. Десятки їх було розпорошено по всій поверхні перетину, наче малесенькі краплиння на ртуті, і кожна приблизно міліметр завбільшки. Ці маленькі краплинки називаються хондри, пояснив Корки, і вони трапляються лише в метеоритах. Рейчел примружилася, поглянула на краплинки. А й справді, я ніколи не бачила нічого подібного. І не побачите… З упевненістю заявив Корки. Хондри – це така геологічна структура, якої на Землі просто не існує. Декотрі з них є надзвичайно древніми. Вочевидь, вони складаються з первісних матеріалів Усесвіту. Інші – набагато молодші, на кшталт тих, що ви тримаєте у себе в руці. Хондрам у цьому метеориті всього-навсього 190 мільйонів років. 190 мільйонів років – це молодий вік. А як же, чорт забирає, для космосу все це одно, що вчора. Утім, найголовніше в камінці те, що він містить хондри, що є безперечно ознакою метеорита. Гаразд, погодилася Рейчел. Хондри – це переконливо, я зрозуміла. І на сам кінець. Важко зіткнув корки. Якщо кора, плавлення та хондри вас не переконали, то ми, астрономи, маємо стовідсотково надійний метод підтвердження метеоритного походження, здатний переконати останнього бовдура. Що це за метод? Науковець не вимушено плечима. Ми просто використовуємо петрографічний поляризаційний мікроскоп, рентгенівський флуоресцентний спектрометр, Аналізатор нейтронної активації або індукційний спектрометр для вимірювання феромагнітних коефіцієнтів. Толанд аж застогнав, а тепер він просто викаблучується. Насправді, курки хоче сказати, що метеоритне походження каменя можна довести, визначивши його хімічний склад. Ей, моряче, скіпів Марлінсон. Залиш науку науковцям, добре? І одразу ж додав. Обернувшись до Рейчел, у породах земного походження нікель трапляється або у високих концентраціях, або в надзвичайно низьких. Середини тут немає. Однак у метеоритах така середина існує. Тому коли ми, аналізуючи склад зразка, виявляємо, що концентрація нікелю знаходиться в середньому діапазоні величин, то можемо без найменшого сумніву гарантувати, що цей зразок метеоритного походження – Рейчел увірвався терпець. «Добре, панове, кора плавлення, хондри, середній діапазон у місту Нікелю – все це докази космічного походження. Загалом я зрозуміла, що й до чого. Вона поклала зразок на стіл Корки. Але навіщо тут я?» Корки зловісно зітхнув. «Хочете побачити зразок метеорита, який знайшла НАСА в товщі люду під нашими ногами?» Поки я не луснула з досади, будь ласка, подумала Рейчел. Цього разу Коркі не став низпорати в коробці з підзуття, він засунув руку до нагрудної кишені і видобув звідки шматочок каменю. Він мав форму сиді диска, був приблизно дюйм завтовшки, а своїм складом скидався на кам'яний метеорит, який вона щойно бачила. Це шматочок зразка, який ми висвердлили вчора. І з цими словами Корки подав диск Рейчел. На вигляд нічого особливого у тому диску не було. Важкий, помаранчево-білий камінь. Частина обідка обвуглена, щорніла. Це, напевно, була частина зовнішньої поверхні метеорита. Бачу, що тут є кора плавлення, відзначила Рейчел. Корки кивнув. Так, цей зразок взяли ближче до краю метеорита, тому на ньому є і досі корка. Рейчел нахилила диску під світло і помітила маленькі металеві вкраплення, а ось і хондри. «Правильно», – сказав Корки голосом, що тремтів від ентузіазму. «Можу вам сказати, що перевірка цієї штуки під петрографічним полігризаційним мікроскопом виявила, що вміст нікелю в ній знаходиться в середньому діапазоні величин, який не зустрічається в земних породах. Вітаю!» Ви щойно успішно підтвердили, що камінь, який тримаєте в руці, прилетів до нас із космосу. Рейчер розгублено поглянула на нього. Докторе Марлінсон, це метеорит. Певна річ, що він прилетів сюди з космосу. Може, я випустила щось важливе? Корки і Толанд обмінялися поглядами людей, що володіли якимись знаннями. Толанд поклав руку на плечі Рейчев і тихо прошепотів. А тепер «Перевірніть його!» Рейчел перевернула диск, щоб роздивитися його протилежний бік. Її мозку знадобилося лише якась невломима мить, щоб обробити і усвідомити те, що вона побачила. Істина вдарила її, як величезна вантажівка. Але ж це неможливо. У неї щелопа відвисла від здивування. Однак, дивлячись на камінь, вона поступово усвідомила – що поняття «неможливо», що і не назавжди змінилося в її свідомості. У камені віднілася закарбована форма, яка в земній породі видалась би цілков банальною, однак у метеориті вона здавалася просто неймовірною. «Та це ж», – затнулася Рейчел, мало не втративши дар мови, «це ж комаха. Цей метеорит містить скам'янілі рештки комахи. І Толанд, і Корки аж сяїли з радощю. «Ласкаво просимо на наш корабель», – пожартував Корки. Від напливу емоцій Рейчел на якусь мись оніміла, але навіть у такому ошелешеному стані вона спромоглася розібрати, що, поза всяким сумнівом, ця скам'янілість колись була живим біологічним організмом. Скам'янілий відбиток, приблизно три дюйма завдовжки, схоже, був колись черевною частиною якогось великого жука або повзучої комахи. Сім пар соглопчистих кінцівок ховалися під захисним панцером, що складався з сегментів, як у броненосця. У Рейчел аж у голові запаморочилося. Комаха з космосу. Це морський тарган, зауважив Корки. Комахи мають три пари ніг, а не сім та лечула його, вона витріщалася на камахю, і у неї аж голова обертом шла. Тут чітко видно, зазначив корки, що верхній панцир сегментований на пластини, як у земної мокриці, однак два виступаючі хвостові подовження вирізняють їх як організм ближчий до воші. Але Коркє вже випав із свідомості Рейчел, класифікація істот більше не мала значення – Компоненти мозаїчної головоломки з тріском з'єдналися докупи – і таємничіч президента, і радісне збудження, що панувалося до працівників НАСА. У цьому метеориті скам'яніли рештки комахи – не якась там дрібна бактерія, а доволі складна біологічна форма. Це доказ того, що десь у Всесвіті також існує життя». Після десяти хвилин дебатів на CNN сенатор Секстон почав дивуватися, не розуміючи, чому він узагалі хвилювався, ідучи на дебати. Марджорі Тренч явно переоцінювала як опонента. Незважаючи на приписану їй проникливість і безжальну критичність, вона куди більше нагадувала офірне ягня, явно не дотягуючи до звання гідного суперника. Щоправда... На самому початку розмови старшому радникові президента ще якось здавалося перехопити ініціативу, засуджуючи виборчу платформу сенатора як спрямовану проти жінок та їхніх прав. Але під час дискусії, коли вже здавалося, що перевага на її боці, Марджорі раптом допустили прикру помилку. Розпитуючи опонента, яким саме чином він планує поліпшити систему освіти, не підіймаючи податки, вона раптом, необережно, натякнула на його постійні нападки щодо захмарних витрат НАСА. «Тими НАСА!» – Секстон збирався торкнутися ближче до кінця дискусії, але Тенч нарушила їх над Торана. От дурепа! «До речі про НАСА!» – надбало до він. Не могли би ви прокоментувати чутки, які я чую звідусіль, про чергову невдачу, що спіткала нашу поважну космічну агенцію. Марджорі і оком не змигнула. Боюся, я не в курсі цих чуток. Її прокурений голос шерохтів, немов цигарковий папір. Отже, без коментарів боюся, що так. Секстон тержествував, мовою преси без коментарів означала визнання провини одразу ж після висунення звинувачення. Зрозуміла, підбадьорився сенатор. «А що ви скажете щодо таємної зустрічі президента з керівником НАСА?» Цього разу Тренч неначе здивувалася. «Я не дуже розумію, про яку саме зустріч йдеться. Президент проводить безліч зустрічей. Ясна річ, що приводить. Секстон вирішив іти навпростець, міс Тренч». Адже ви ревна прихильниця космічної агенції, чи не так? Марджорі зітхнула, немов утомившись від обговорення улюбленої теми сенатора. Я вірю у важливість збереження технологічних переваг Америки у військовій, промисловій, науковій царині чи в галузі телекомунікацій. І нас, позасумнював, є частиною моєї системи поглядів це безперечно. Подивившись крізь в кімнату режисера, де сиділа Габріель Еш, Секстон побачив, що асистентка посилає йому благальні погляди, немов прохаючи відступити, закрити небезпечну тему. Але було вже пізно. Сенатор відчув смак крові. Все ж таки цікаво, шановна пані, чи бува не під вашим впливом президент наполегливо продовжує підтримувати цю вкрай неефективну і хвуру організацію? Марджорі рішуче похитала головою. «Ні, президент і сам щиро вирить у можливості НАСА. І рішення він ухвалює цілком самостійно». Секстон не вірив власним вухам. Він чуйно надав радниці шанс виправдати президента, узявши на себе частку провини за фінансування Космічної агенції. А натомість вона відбила м'яча у Бікгерні. Президент сам ухвалює рішення – Невже Тренч вирішила дистанціонуватися від виборчої кампанії, що пішла шкереберть? Нічого дивного, адже коли пило сяде, Марджорі доведеться підшукувати собі роботу. Протягом наступних декілька хвилин сенатор і старший радник президента Марджорі Тренч обмінювалися репліками, немов ударами на тенісному корті. Марджорі спробувала було змінити тему – але сенатор не піддався, знову повернувшись до бюджету НАСА. «Сенаторе, прагнучи урізати бюджет НАСА, ви уявляєте собі, скільки робочих місць втратить наша країна?» Радниця висунула сильний аргумент. «Причому не просто робочих місць, а таких, що вимагають найвищої кваліфікації, довгих років навчання, наукової роботи, Секстон ледь не розсміявся, просто в обличчі Марджорі Тенч. Невже це і є найрозумніша голова у Вашингтоні? Їй не завадило би дещо почитати про демографічну ситуацію в країні. Фахівці високих технологій становили лише крихітну частку блакітних комірців. Сенатор навіть надувся від усвідомлення власної значущості тут деться про мільярди, які можна зекономити, Марджорі. І якщо врешті-решт купців чинних з НАСА доведеться сісти в свої мерседеси і відвести свої такі потрібні знання в якесь інше місце, то так тому й бути. Я маю намір твердо дотримуватися своєї позиції відносно витрат НАСА. Марджорі замовкла, ніби намагаючись оговтатися від цього останнього стусана. Ведучий не витримав «Що скажете на це, місстренч?» – підохотив він, помовчивши, бо навіть і заговорила. «Певно, я просто дуже здивувалася, почувши, що пан Секстон має намір поставити себе таким твердолубим супротивником космічної агенції». Секстон примружився. «Добре, Люба, продовжуй у тому ж дусі. Я зовсім не проти НАСА, і я не згоден, з подібним звинувачуванням я лише стверджую, що бюджет агенції є яскравим прикладом бездумних, непотрібних витрат, які підтримує нинішній президент. Наса заявила, що може збудувати корабель багаторазового використання вартістю в 5 мільярдів доларів. Насправді він обійшовся у 12 мільярдів. Потім вона запевняє, що може побудувати космічну станцію за 8 мільярдів. Зараз у неї вже вкладено 100 мільярдів. Америка тому і лідирує, – заперечила радниця, – що ми не боїмося ставити перед собою великі цілі і досягати їх навіть за складних обставин. Ця риторика у дусі національної гордості зовсім мене не вражає, міс Стренч. За останні два роки НАСА уже в три рази перевіщила свій бюджет, а потім... Підівгавши хвоста, приповзла до президента, щоб випросити додаткові суми. Якщо ви хочете говорити про національну гордість, краще подумайте про хороші, оснащені всім необхідним школи. Згадайте про охорону здоров'я нашого населення, про тих розумних діток, які підростають Україні рівних можливостей. Ось на що повинна спиратися національна гордість. Марджорі кинула на опонента розлючений погляд. «Чи можу я поставити вам пряме запитання, сенаторе?» Секстон нічого не відповів, він просто чекав продовження. Марджорі заговорила поволі, з несподіваним сарказмом, ретельно добираючи кожне слово. «Сенаторе, якби я сказала вам...» Що ми не в змозі досліджувати космічний простір, витрачаючи менше кошти, ніж ті, які нас одержує зараз, ви би виступили із законодавчою ініціативою повністю відмовитися від космічної агенції. Запитання прозвучало так, наче на коліна сенатора впав величезний кругляк. Можливо, вона не така вже й дурна приспала пильність опонента і одразу ж поставила перед ним пряме запитання, що вимагала однозначної «так чи ні» відповіді, аби пихатий сенатор раз і назавжди визначив свою позицію. Секстон інстинктивно спробував відступити. «Не сумніваюся, що за умови належного керівництва НАСА стане спроможною продовжувати свої дослідження – Зі значно меншими витратами, ніж ті, які ми бачимо зараз. Сенаторе Секстон, відповідайте, будь ласка, на запитання. Дослідження космосу – справа небезпечна і дорога. Дуже схожа на конструювання і будівництво пасажирського літака. Треба або робити його як слід, або й не робити взагалі, бо ризик аж надто великий. Тому повторю своє запитання – якщо ви станете президентом і опинитеся перед необхідністю ухвалити рішення продовжувати фінансувати НАСА на нинішньому рівні чи ж повністю скасувати космічну програму, то який варіант ви оберете? Чорт! Секстон Кріскло поглянув на Габріель. Вираз обличчя асистентки говорив про те, що сенаторові, і так уже було ясно. Тебе загнали в кут. «Треба відповідати прямо, а не крутитися в ужем. Виходу немає», – Секстен рішуче підвів голову. «Я спрямував би нинішній бюджет НАСА в освітню систему, якби мені належало вибирати. Я віддав би перевагу нашим дітям, а не космосу». На обличчі Марджорі з'явився вираз абсолютного потрясіння. «Я просто ошелешена». Можливо, я не дочула. Ставши президентом, ви збираєтеся скасувати нашу космічну програму. Секстон відчув, що закипає. Радниця президента змусила його говорити те, що було потрібно їй. Він спробував заперечити, але не встиг. Тож ви, сенатори, офіційно заявляєте, що готові запросто знищити агенцію, яка послала людину на місяць. Я намагаюся довести, що космічні перегони скінчилися. Часи змінилися. НАСА вже не відіграє визначної ролі в житті пересичених американців. Проте ми продовжуємо фінансувати її, неначе нічого не сталося. Тож ви не вважаєте, що наше майбутнє – це космос? Ясна річ, космос – це майбутнє. Проте НАСА – це справжнісінький динозавр. Нехай вивченням космічного простору Займається приватний сектор. Американські платники податків зовсім не повинні спустошувати свої гаманці кожного разу, коли який-небудь Вашингтонський інженер захоче зробити фотографію Юпітера вартістю мільярд доларів. Американці втомилися від необхідності продавати майбутні власних дітей, щоб годувати застарілу, зажерливу агенцію, яка дає так мало реальних результатів. На вкладені колосальні кошти. Марджорі театрально зітхнула. Мало реальних результатів. Але ж за винятком окремих програм, зокрема, пошуку позаземного інтелекту, НАСА зазвичай одержав величезні дивіденди на вкладені кошти. Секстон здивувався тому, що тренч визнала безуспішність окремих програм. Яка помилка? Ну, спасибі, що нагадала, цей проект свого часу виявився найстрашнішою фінансовою ямою, в яку провалилася наса. І хоч і нині вчені намагалися якось підфарбувати і оживити програму, змінивши назву на витоки і перетасувавши деякі завдання, все одно вона залишалася проектом заздалегідь приреченим на фіаско». «Марджорі», – сказав Секстон, скориставшись слушною нагодою, – «я говоритиму про цю програму лише тому, що ви самі про неї згадали». Дивно, але здавалося Марджорі із задоволенням почула ці слова. Секстон прокашлявся. «Багато людей і не підозрюють, що НАСА займається пошуками позаземних цивілізацій майже 35 років. Причому це полювання за скарбами влітає в чималу копійчину». Системи супутникових антен, потужні передавачі, мільйони доларів на зарплату вченим, які сидять у темних кімнатах, наполегло прислуховуючи порожні плівки, але все це жахливе марнотратство ресурсів. Тобто ви хочете сказати, що позазумного інтелекту не існує, що там у космосі пустка, і ми у всесвіті самі самісінькі. «Я вважаю, що коли уряд за 35 років витратив 45 мільярдів доларів і не отримав жодного позитивного результату, то проєкт має бути скасовано». Секстон зробив паузу, щоб змістював слів, дійшов до всіх і кожного. «Після 35 років невдалих спроб нам навряд чи вдасться виявити життя денебудь за межами землі». «Ну, а якщо ви все-таки помиляєтеся?» Секстон закотив очі – «О, заради Бога, міс Марч, якщо раптом виявиться, що я не маю рації, я готовий з'їсти власного капелюха». Марджорі втупило сексти на свої жовтаві очі. «Я запам'ятаю ці ваші слова, сенаторе, І вперше за час дискусій посміхнулася. «А дай ми всі запам'ятаємо». За шість міль від студії в овальному кабінеті президент Зак Герні вимкнув телевізор і налив собі шкалик. Як обіцяла Марджорі, сенатор Секстон клюнув на наживку цілком і повністю. Майкл Толанд і сам світився радістю. Йому передалося те захоплення, яке відчувала зараз Рейчел Секстон, котра, ашелешено розкривши рота, мовчки стояла з метеоритом у руці. Здавалося, вишукана краса цієї жінки повністю поступилася місцем виразу дитячого подову. Маленька дівчинка вперше в житті побачила Санта-Клауса. «Прекрасно розумію, що ти зараз відчуваєш», – подумав він. Якихось дві доби тому Толанд пережив те саме потрясіння. Він теж ошелешено замовк. Наукові Наукою і філософські наслідки цього відкриття і досі бентежили його, примушуючи наново обдумувати все, що він знав про природу. Океанографічні відкриття самого Толанда охоплювали декілька раніше невідомих глибоководних видів. Але цей космічний жук був абсолютно іншим рівнем наукового прориву. Попри схильність Голівуду зображати інопланетян у вигляді маленьких зелених чоловічків і астробіологи, і популяризатори науки, усі зійшлися на думці, що, вважаючи на адаптаційні здібності земних комах, позаземне життя матиме найпевніше жукуподібну форму. Комахи належать до істот із зовнішнім скелетом чи члінистими ногами. У світі налічується приблизно мільйон двісті п'ятдесят тисяч видів комах, Близько 500 тисяч, яких і досі чекають належної класифікації. Вони становлять 95% усіх земних видів, узагалі і 40% біомаси планети. Але вражає настільки розмаїття комах, скільки їхня адаптивність. Від антарктичного льодового жука до сонячного скорпіона з долини смерті всі вони чудово переносять неймовірні температури, засуху і тиск. Вони навіть навчилися пристосовуватися до найсмертоноснішої з усіх відомих на Землі сил – до радіації. Після ядерних випробувань 1945 року військові, надягнувши захисні скафандри і вивчаючи наслідки вибуху, виявляли, що і тергани, і мурашки почуваються чудово, немов нічого не відбулося. Астрономи дійшли висновку, що члені станоги, і захисним панцером, прекрасні кандидати на заселення незліченних радіоактивних планет, де ніщо інше просто не має можливості вижити. Схоже, астробіологи мають таку рацію, подумав Толанд. Позаземні форми життя це жуки. У ритіл аж ноги підкосилося. «Я не можу, не можу повірити», – мовила вона, не випускаючи з рук шматками метеорита за кам'янілою комахою. «Я ніколи не думала». «Не поспішайте, нехай вгамуються ваш подив та потрясіння», – сказав посміхаючись Толанд. «Мені особисто знадобилася доба, аби знову відчути під собою ноги». «Бачу, у нас новачок. Приєднався до розмови нехарактерно високий азієць, підходячи до них». Побачивши його, і корки, і мек умить здулися, як проколиті повітряні кульки. Черівна мить розбилася надрузки. Доктор Вейлі Мін відрекомендувався незнайомець, головний палеонтолог проекту. Цей чоловік тримався прямо і гордо, з церемонністю аристократа епохи відродження. Він постійно погладжував свою краватку метелика, яка під довгим по коліна під жаком з верблюжої шерсті мала вигляд абсолютно недоречний. Утім, Вейлі Мін, вочевидь, вважав, що така дріб'язкова обставина не в змозі затмарити його бездоганну аристократичну зовнішність. Мене звуть Рейчел Секстон. Потискуючи гладком яку долоню Міна, Рейчел відчула, що тремтіння в Русі ще не вгамувалося. Мін, певно, був іще одним з незалежних вакінців, мобілізованих президентом. «Міс Секстон», – сказав палеонтолог, – «я залюбки розповім вам про ці скам'янілості, все, що ви захочете дізнатися». «А крім того, ще й масу всього, чого не захочете», – в корки. Мін знову погладив кроватку метелика. «Моя спеціалізація в палеонтології – зникли видачі наставогих. Вочевидь, найбільше вражаючою характеристикою цього організму є...» Те, що він прилетів із іншої бісової планети, докинув корки. Мін невдоволено скривився і прокашлявся. Так от, найбільш вражаючою характеристикою цього організму є те, що він абсолютно точно вписується в систему земної таксономії. Рейчел підвела погляд на Невже їм дійсно вдасться класифікувати цю комаху прибульця? Ви маєте на увазі вид, тип і таке інше. Саме так, – підтвердив Мін, – цей зразок, знайдений у земних умовах, віднесли б до класу рівноногих і до одної групи з двома тисячами різноманітних типів вошей. – Вошей, – перепитала Рейчел, – але ж знайдена комаха величезна. Таксономія не враховує розмір тварини. Хатні кішки і тигри – близькі родичі. Зразки класифікують відповідно до їх фізіології. А з цієї точки зору наш зразок, поза сумню, належить до групи вошей. Ось, погляньте, він має пласке тіло, сім пар ніг і репродуктивну сумку, тобто є абсолютно ідентичним лісовим вошам, гнойливим жукам і подібним близьким родичам. Інші ж скам'янілості ясно відображають більш специфічно. Інші скам'янілості? Мін здивовано поглянув на корки Ітоланда. Вона що, не знає? Толанд похитав головою, очі міна вмить спалахнули ентузіазмом. Міс Сексон, виявляється, ви ще не чули найцікавішого. Їй і інші скам'яніли рештки, вкрутився в розмову Марлінсон, прагнучи перехопити ініціативу в міно, причому дуже багато. Коркі швидко витягнув великий конверт, видобув з нього складену роздруківку рентгенівського снімка і поклав її на стіл перед рейчел. Просвердливши отвори, ми занурили в метеорит рентгенівську камеру. Ось графічне зображення поперечного перетину. Рейчел уважно подивилася на роздруківку, що лежала перед нею, і одразу ж сіла, щоб не впасти. Тривимірний перетин метеорита виявився буквально нашпигований відбитками. Палеонтологічні рештки зазвичай зустрічаються в значній концентрації, відзначив мін. «Завдяки тому, що суви часто накривають масове скупчення організмів, їхні гнізда і навіть цілі популяції». Коркі посміхнувся. «Ми дотримуємося думки, що скупчення комах у метеориті є гніздом». І він показав на одного жука на роздруківці. «Ось матка». Рейчел придивилася до жука, про якого йшлося, і аж рот розкрила від подову. «Цей жук був близько двох футів завдовжки». «Ніфіга собі!» – зауважив Корки. Рейчел одетеріло кивнуло, уявивши собі, як воші завбіжки скота чим чекують якоюсь далекою планетою. «На нашій землі, – зазначив Мін, – жуки залишаються порівняно невеликими». Оскільки їм не дає рости сила тяжіння, вони не можуть вирости більшими, ніж їм дозволяє їхній зовнішній скелет, проте цілком можна уявити, що на планеті з меншою гравітацією комахи здатні досягти набагато більших розмірів. Лишень уявіть собі, що за вами женеться комарик завбільшки з яструба, прожартував Корки, забираючи у речі камінь з відбитком і опускаючи його собі в кишеню. Мін невдоволені насупився. Краще б ти не цупив зразки, напів напівсерйозно», – сказав він. «Заспокойся, у нас цього добра ще вісім тонн», – відказав Марлінсон. Аналітичний розум Рейчел ледь встигав перетравлювати одержану інформацію. «Яким же чином життя з глибокого космосу може бути настільки схожим на земне?» «Я маю на увазі ваші слова про те, що ці жуки відповідають нашій дарвінівській класифікації. Повністю відповідають, – підтвердив Коркі, Хочете – вірте, хочете – ні, але багато астрономів передрікали, що позаземне життя виявиться дуже схожим на життя тут, на Землі. Але ж чому, – наполягала Рейчел, – ці комахи потрапили сюди з абсолютно інакшого середовища» панспермія, мовив Марлінсон. Прошу, згідно з теорією панспермії, життя на Землю потрапило з іншої планети. Рейчел звелася на ноги. Щось я взагалі нічого не розумію. Коркі обернувся до Толанда. Майку, продовжуй. Ти ж у нас головний спец з первісного океану. Толанд здавалося був радий підхопити розмову. Коли життя на Землі не було, Рейчел? А потім раптово наче за одну ніч воно з'явилося. Багато біологів вважають, що такий вибух виявився результатом ідеального поєднання елементів у первісних морях. Проте нам так і не вдалося відтворити цю ситуацію в лабораторних умовах, а тому богослови вхопилися за наш провал, як за доказ існування вищих сил, божественного провідіння – вони стверджували, що життя не могло існувати, поки Бог не доторкнувся до первісного океану і не вдихнув у нього життя. «Але ми, астрономи», – заявив Коркі, запропонували інше пояснення раптового вибуху життя на Землі. «Панспермія», – повторила Рейчер, тепер уже розуміючи, про що йдеться. Вона і раніше чула про теорію панспермії, але не знала, як вона називається. Згідно з цією теорією, життя – це наслідок падіння метеорита в первісний океан, в результаті якого на Землі з'явилися перші мікроорганізми. Абсолютно точно, прокоментував Корки, і там вони почали множитися і розвиватися. А якщо це відповідає дійсності, продовжила Рейчер, то форми, які існували до появи життя на Землі і поза нею, мають бути ідентичними земним. І знову прямо в точку. «Панспермія» – подумки повторила Рейчер, і на силу, уявляючи собі потенційні наслідки почутого. Отже, ці скам'янілості підтверджують не тільки те, що життя існує десь іще у Всесвіті, вони практично підтверджують теорію про панспермію, тобто про те, що життя було занесено до нас звідкись зовні. І знову правильно – Енергійно ківнув корки. «Ми всі запросто можемо виявитися інопланетянами». Він приставив руки до голови у вигляді двох антен, скосив очі і висолопив язика, зображаючи комаху, прибульця з космосу. Тулант подивився на Рейчел і зворушливо посміхнувся. «А цей хлопець є вершиною нашої еволюції!» Рейчел Секстон Простувала житло-сферою в замрієнному настрої. Її супроводжували Майк Толанд і Корки, а Мін ішов трохи позаду. «З вами все гаразд», – поцікавився Толанд. Рейчел поглянула на нього і слабко посміхнулася. «Так, спасибі, все нормально. Просто так багато всього звалилося». Вона, по думки, повернулася до сумнозвісного відкриття НАСА, 1996 року під кодовою назвою ALH84001. Воно стосувалося метеорита з Марса, який, на думку космічної агенції, містив скам'янілі сліди бактерій. Проте буквально за кілька тижнів після тріумфальної прес-конференції, влаштованої керівництвом НАСА, декілька незалежних учених висунули Переконливий доказ, що сліди життя, виявлені в камені, насправді були не більше, ніж результат земного забруднення. Довіра до НАС зазнала важкого удару. Газета «Нью-Йорк Таймс» негайно скористалася цим і саркастично переробила абревіатуру цієї організації – «Науково-сумнівна агенція». У тому ж самому виданні, яке надрукувало спростування вчених, Палеобіолог Стівен Джей Гулд узагальнив проблему HLH84001, вказавши на той факт, що аргументи НАСА мали швидше хімічний та логічний характер і не були предметними, як, наприклад, цілком недвозначні кістка чи панцер. Але тепер не залишилося ані найменшого сумніву, що НАСА вдалося нарешті виявити найнадійніші докази – жоден навіть найбільш скептично налаштований учений не зміг би виступити зі спростуванням цих скам'янилих решток. Наса вже не роздувала якісь незрозумілі і туманні домисли, не намагалася будувати свою аргументацію на основі збільшених фотографій, нібито виблених мікроскопічних бактерій. Агенція надавала справжнісінькі зразки метеорита, у яких неозброєним оком можна розглядити відбитки біологічних організмів. Не аби що, а воша з фудзавдовжки. Рейчел, мимоволі усміхнулася. Підліткам вона обожнювала пісню Девіда Боуї, у якій йшлося про побуків із Марса. Хто б міг подумати, що слова цієї поп бісексуала з Британії – Виявляться пророчими, провіщатимуть славний момент астрофізики. Поки рейчер слухала знайомі акорди, що лунали в її голові, з нею порівнявся Коркі Марлінсон. Ну, що, Майк, уже не встиг похвалитися своїм документальним фільмом? Ще ні, зізналася Рейчел, Але я із задоволенням послухаю його. Коркі поплескав Толанда по плечу вперед, Вундеркінде. Розкажи їй, чому президент вирішив, що про цей найважливіший для історії науки момент розповість у цьому світі саме така телезірка, як ти у ластах, масті з дихальною трубкою. Корки, я тебе благаю. Ну добре, тоді поясню я мовив той, втискуючись між Рейчел і Майком. Як ви, можливо, знаєте, міс Секстон, сьогодні увечері президент влаштовує прес-конференцію, щоб розповісти всьому світу про метеорит. А оскільки значна частина людства складається із недумків, то пан президент і попросив Майкла встати поряд і все популярно роз'яснити. – Я дуже вдячний тобі, Корки, – не витримав Толанд. дуже мило з твого боку. Він поглянув на Рейчел. Насправді Корки хоче сказати, що поза як це питання є таким складним, президент цілком справедливо вирішив, що невеликий документальний фільм про метеорит допоможе зробити інформацію доступнішою для пересічних американців. На жаль, далеко не всі наші співгромадяни встигли одержати в ступінь з астрофізики. «Знаєте, – знову пустив шпильку Марлінсон, – я нещодавно дізнався, ось про що. Президент нашої країни, пристрасний прихильник програми «Дивовижні моря». Жартеліво засмучуєтесь, він похитав головою. Уявляєте, Зак Герні, лідер вільного світу, примушує секретарку записувати серії на відео, а потім розслабляється після напруженого трудового дня. Толанд знизив плечима. «Що я можу на це сказати? Тільки те, що пан президент має добрий смак». Рейчел почала розуміти, наскільки хитромудрий був план президента. Політика – це вміння грати на засобах масової інформації. І Рейчел уже уявляла собі той інтерес та наукову достовірність, який забезпечить прес-конференція поява на телеекрані популярного ведучого Майкла Толанда для реалізації свого бліцкрігу та реабілітації наса заггерні залучив ідеальну людину скептики опиняться в скрутному становищі і їм буде важко поставити під сумнів наведену президентом інформацію якщо її підтвердять декілька найбільш шанованих українських учених і популярних телеведучих марлісон пояснив «Майк уже зняв сюжети про всіх нас цивільних, а також про більшість фахівців НАСА. І ставлю на кін свою національну премію. Наступна в його списку – ВИ». Рейчел обернулася до нього, змірила поглядом. «Я? Та що ви кажете? Мене ніхто на це не уповноважував. Тим більше я працівник розвідувального відомства». «То чому президент вас сюди прислав?» Він